Ну, ти даєш. Християнство, як на мене, вчить жити більше, ніж треба. Християнство допускає ілюзію, дає надію, яка заколисує. Согрішив – покаявся. Постраждав – утішився. Самообмежився – врятувався. А дзен – це світогляд тверезих. Тверезих дорослих, Незачарованих, які вже не плекають жодних ілюзій. Минулого нема, і його вже не повернути. Майбутнє ще не прийшло, і невідомо, чи прийде взагалі. Є тут, і тепер, і є ти у цьому вічному тепер. Так от, якщо ти у цій безкінечно малій, а водночас вічній миті хочеш позбутися страждань, Позбуться бажань. Все ясно і просто. Темно і складно, ніби продовжує його думку Люденюк. «Пояснюю», – почав пояснювати Серафим, – «це як історія і література. Одна – знання, друга – віра. Не бачу різниці. Це якщо в ідеальному очищеному вигляді чого… Згоден на практиці майже не буває, але якщо припустити, що історія претендує на встановлення істини, а література чесно пропонує авторські вигадки, то це і буде пара релігія – світогляд. А що тут що? Християнство – релігія, а буддизм – історія чи навпаки? А тобі не все одно. Як? Та це ж основне, як той казав, питання філософії. Відразу видно, що і той, і ти не дзен буддисти, а значить і не істинні християни. Люденюка така приятелева зверхність трохи зачепила, і він, третлумивши своє вроджене милосердя, ляснув по хворому серафимовому місці. А як це так стається, що мудрі філософи, які навчилися долати суету-сует, закохуються до втрати здорового глузду? У тому і є найвища мудрість, не образився на прозорий натяк Серафим. У чому? Вже серйозно, запитав Люденюк. У тому, щоб одружитися з глухонімою дівчиною, яку, по суті, зовсім не знаєш, і таким чином зробити нещасними відразу чотирьох людей. Що ти мала, чоловіче, із Серафима митєво облетіла вся зовнішня незворушність, як білі парашутики з перевтіленої кульбаби. Чому нещасними? Кого? Ти сам, друже, розумієш, лагідно промовив Люденюк що, одружившись із нею, вирвавши її з звичного середовища, нічого не давши взамін. Згодом нещасними виявитися ви з нею. Її дитина, не кажучи про батька цієї дитини, який, припускаю, вже божеволі від горя, до чого тут дзен? Серафим задумався. Маєш рацію, Гонсвот, але що ти йому скажеш? «Що тобі сказати, мій матеріалістичний друже? Є вічне тепер!» «Це я вже чув. Що ще? Дзен – це коли ти щасливо закоханий, Але в кого? Не знаєш. Не зовсім у тему сказав Серафим, аби щось сказати. Це як? Це коли самого об'єкта, тобто особи нема?» А кохання є. Є? Є. Дахом можна поїхати. Аби нікуди не поїхати, треба усе це усвідомити і сказати так. Кому? Не кому? А чому хоча можна й кому? Скажи так усьому, що цієї невловимої миті приходить до тебе. Прийшла радість, скажи так. Прийшло горе, скажи так, біль – так, сум – так, щастя – так, страх – так. І коли приходить любов, велика любов, теж скажи їй – так, але велике – так. Шляхетний Люденюк не хотів бути до кінця жорстоким, і пригадувати другові давню їхню розмову на тему кохання як хвороби мозку, але він ясно бачив, що можливе Серафимове одруження з цією глухонімою нікому добра не принесе. Хоч би як далеко зайшла в нього тамта любовна недуга. Переконувати його в такому стані марно, совістити у закоханих ідіотів своя особлива мораль – по собі знаю, може спробувати апелювати до вищих сил, які визнає цей дзен християнин. А Бога ти не боїшся? Хто ж його не боїться? Питання в іншому. Серафим, незважаючи на стабільно важкий, як кажуть лікарі, стан закоханості, не нехтував жодною можливостю повчити ближнього. Питання в тому, хто він і хто? А немає значення? Немає значення. Люденюк уже пожалкував, що завів цю єретичну розмову. Так можна договоритися до того, що його взагалі не існує. Та є він, усміхнувся Серафим. Це навіть атеїсти мусять визнавати, бо інакше їм не було би кого заперечувати. Але це не має значення. «Випіще, Серафиме, і якийсь істинний дзен-мусульманин за їж спробував пожартувати людинюк». Серафим, навпаки, посерйознішав, набравши якогось ще не баченого людинюком спокійного вигляду, ніби світиться весь, але, але не зовсім чисто, а так, наче ясно молочне єгипетське сяйво забарвивалося безсередини якимось тривожним, навіть зловисним багристим вогнем. «Мабуть, це і є та йо проклята любов». «Немає?» «Немає значення, панько. Будда так це пояснював. «Уяви собі, моя дитино, що ти воїн, береш участь у битві, і тебе вражає отруєна стріла». «Уявив?» «Ну, уявив», – буркнув Люденюк. Серафим усміхнувся. «Ні, це не я і не тебе запитую, а Будда...» одного допитливого перса в п'ятому столітті до нашої ери. Менше з тим, ти поранений, хворий, у тебе лихоманка, і поряд я, досвідчений лікар-хірург, який тебе може врятувати. То, чи ти довіришся мені, а чи допитуватимешся, що його лука випущено стрілу і як виглядає той воїн-лучник.